не можна втрачати над собою контроль за жодних обставин. Вранці вона пішла до меси, потім відвідала чоловіка. Але король, прийнявши ліки, одразу заснув, і Мері залишилася поруч із ним, намагаючись не зважати на Клодію і Анну де Боже, котрі влаштувалися навпроти і не зводили з неї пильних поглядів. Зрештою, це стало нестерпно. Не витримавши, вона послалася на погане самопочуття і пішла до себе, щоб трохи відпочити. Та виявилося, що вона припустилася помилки. Нездужання королеви відразу спричинило безліч чуток. Що? Що, як її величність вагітна? Луїза Савойська першою поспішила відвідати її. Вдавала, що піклуються про мері, а очі насторожені, допитливі. Журилася з приводу хвороби короля і поганого самопочуття його дружини Мері відвернулася Вона не довіряла Луїзі, не довіряла нікому Вона вже не була тією легковажною дівчинкою, котра беззастережно вірила людям Адже навіть Чарльз, єдиний, кому вона довірилася, зрадив її А Луїза – ворог Ввечері королеву відвідав Франциск Йому вже розповіли про нездужання її величності. Але більш чуйний, ніж мати, він розумів, чим воно викликане. Йому було боляче, адже Мері так сильно переживала через Сафолка. А отже, справді була до нього небайдужа. Розумів, що сам винен. «Вам не варто так сумувати», – говорив він. «Ваш смуток вбиває все те, що так захоплює двір». «Ну ж, бо моя королево!» «Посміхніться! У вас така чарівна посмішка! Веселіше! Життя – це не тільки сум!» Його очі були добрими, співчутливими, і Мері зненацька відчула, що не самотня. Їй стало трохи легше, вона раділа, що в неї складаються такі стосунки з цим привабливим чоловіком, і вона навіть простягла йому руку. Поцілунок був не шанобливим, а жагучим, палким. Мері подумала, як приємно, що такий блискучий вельможа так закоханий у неї, дивиться на неї з очевидним обожнюванням. «О, ви, смуток, несумісні!» – говорив він, не зводячи з неї очей і ніжно цілуючи кожен палець її слабкої руки. «Для кого ж тоді кохання і радість, як не для тієї, котра немов створена для цього?» Його сильні пальці, що так гарно пахли парфумами, пестили її волосся. Він схилився. Мері здалося, що він зараз її поцілує, і зненацька вона відчула хвилювання, що нічим не нагадувало попередній сум. Бачила, як він дивиться на її губи, і майже хотіла, щоб він припав до них. Але Франциск не зробив цього. Вони були не самі в кімнаті. Він смутно сказав, що йому потрібно йти, і одразу весело додав, що має дещо, аби покращити її настрій. Цим дещо виявився великий білий папуга, котрий бігав по жординці в позолоченій клітці, вигукуючи хрипким голосом. «О, прекрасна королева! Королева прекрасна!» Майрі розвеселилася. Ідучи, Франциск послав їй повітряний поцілунок. І королева, дивлячись на нього, подумала, чому саме він, а не той інший, так піклується про неї, не боячись пересудів, тішає жаліє її, навіть домагається. Виявляється, приємно не тільки завойовувати, але й поступатися. Болісне кохання до Брендона в її душі злилося з жорстокістю та гнівом. Франциск був для неї розрадою. Ніхто більше не побачить її страждань, вона переможе свою слабкість. Вона горда жінка і не повинна підкорятися почуттями, вона повинна поводитися як королева. Адже що таке її кохання до Брендона? Хвилинне задоволення, постійний страх, приниження і муки ревнощів. Її не потрібне таке кохання. Наступного дня вона звеліла вдягти себе в найкращу сукню, і подати найвишуканіші прикраси. Людовик знову зустрічався зі своїми радниками, а отже стомиться й королеві не обов'язково залишатися поруч із ним. Їй конче треба розважитися. Вона звеліла їхати в особняк Анголемів, де завжди було весело. І де був Франциск. Якою ж вона була чарівною і життєрадісною, Безтурботно кокетувала то з одним знатним придворним, то з іншим. Усі її звабливі і зухвалі погляди, що раніше призначалися тільки Брендону, тепер розліталися на всі біч. Вона не хотіла б показати Франциску, що одразу відповість на його німий заклик. Це було б надто легко. І вона посміхалася йому, вабила, і одразу йшла танцювати з Флеранджем, грала в карти в парі з Монморансі, Шепотілася про щось із бурбоном Її погляди обіцяли багато і багатьом Однак після того, як вона повернулася до себе Фрейліни і камеристки роздягли свою пані Вона знесилено впала в ліжко і гірко заридала А наступного дня знову була чарівна і весела Багатьох шокувала така поведінка королеви Адже її чоловік за кілька кроків від смерті Звичайно ж, вона щодня відвідувала його, доглядала, говорила, з яким нетерпінням чекає його одужання, і цим підтримувала в ньому надію. Адже інші, вочевидь, давали зрозуміти, що йому залишилося жити лічені дні, і ніхто не наважувався розповісти, які веселі вечори проводить його молода дружина в особняку Ангулемів. Луїза теж помічала дивну поведінку мері. Вона така непередбачувана істота, ця маленька королева, говорила вона сину, але він лише сміявся. Луїза боялася блиску в її очах і почутів сина до королеви. Це була вже не просто любовна інтрижка, це була політика, і вона знову звеліла своїм дамам стежити за королевою, звеліла клодії й Маргариті не залишати її ні на мить, не підпускати до Франциска. І все ж вони продовжували зустрічатися. Франциск сам шукав зустрічей, переслідував королеву невіженими пропозиціями і зізнаннями. Вона одержувала від нього віршовані записочки, у яких він писав про свою пристрасть до неї, про своє нещасливе одруження, про надії на майбутнє, якщо вона буде прихильна до нього. І вона відчувала неабияке задоволення від його уваги, що не дозволяло їй зосереджуватися на своєму болі. Тузі за Брендоном. Вона була самотня і нещасна, але від природи кокетлива і сентиментальна, обожнювала, щоб нею захоплювалася. До того ж була практична, адже якщо вона стане вдовою, якщо Франциск розлучиться з нелюбою дружиною,